Заколивалися дві задні лави. Вої Ви швидко видобули з тулів стріли, наклали на луки. Кий пильно стежив за гуннами. Спочатку сонце засліплювало йому очі, і подумки він відзначив, що Ернак не відклав атаки на завтра, коли сонце сліпило б гунів, а розпочав її зараз. Хоча і вої його і коні стомлені. Зате сонце у нього було за спиною, а полян засліплювало. Потім Кий звернув увагу на те, що гунним мчали не лавою, а довгим, гострим клином. Отже, поляни не мали ніякої змоги зустріти їх хмарою стріл. Бо лівому і правому крилу стріляти не було в кого. Вони вишикувалися щільно, густо, і гострий клин орди – Летів на витягнуту через все поле, вузеньку лаву полян, мов спис, мов бойова сокира. У кия стиснулося серце. Хіба витримає полянський стрій такий страшний удар? При цьому він подумав, що на буці гуннів ще й швидкість. Тисячі коней, розігнавшись своєю вагою, легко, мов меч, тятиву лука, розітнуть, розірвуть тонку лаву полян. Всі ці думки промайнули у його голові блискавично І зразу зникли Потрібно було вступати в бій Гунни ось-ось будуть тут Радогаст поправив на лівій руці Шкіряну рукавичку, дістав стрілу Те ж саме зробили вої третього і четвертого ряду «Стріляйте!» Свиснули стріли пронизали синє повітря і, мов, ріб джіл, оп'ялися у вістря гунського клину. Схитнулися і випали з сідел передні вершники. Зашпортнулося і полетіло додолу разом з їстями кілька коней. Та орди це не спинило. Вона, мов би, нічого і не сталася, мчала далі, копитами коней шматуючи і перетворюючи на криваве місиво тіла тих, що впали на землю. Стріли летіли безперервно, вражали все нових і нових ворогів, але так само невпинно накочувалася орда. Киї стояв поруч із Радогастом, стріляв разом зі всіма, а коли побачив, що гун не уже зовсім близько, підняв і затиснув в руці списа. Вістря гунського клина Ось-ось мало врізатися в полянське військо, і в цю мить несподівано впав воєвода Радогаст. Упавниць, головою до гунню. Кий скрикнув, нахилився над ним, стріла вп'ялася Радогастові у спину, пронизавши тіло наскрізь, вийшла з грудей. Відламавши оперення і витягнувши з рани стрілу з наконечником, Кий оглянувся, хто стріляв, звідки. Позаду завертала коней, лаштуючись до втечі, молодша дружина князівська. Чорний вепер з луком у лівій руці теж повертав коня. Прокляття, вигукнув Кий, куди ви? Та у цю мить подав голос Радогаст З рота у нього вибігла цівочка крові Він розплющив очі То моя смерть? Спитав він поглядом, показуючи На закривавлену стрілу у києвих руках Київ ствердно кивнув головою Так, тебе поранено Покажи Кий підніс стрілу до туманіючих очей воєводи, той тихо промовив. «Не гунська. Наша. Обітри наконечник». Кий витер залізний наконечник об сорочку і подав Радогастові. Воєвода прикипів до нього поглядом, і його обличчя раптом спотворилося від гніву.